Granskande journalistik är ett område där grabbigheten härskar, hävdar kritikerna. Vi har besökt uppdraggranskning och talat med kvinnor som känner sig diskriminerade och knäckta. Hade det varit en, hade det varit två, hade det varit tre kvinnor som är klagade, då hade man kunnat säga att ja, de platsar inte här. Men det är så många. Tidningens stureplan är läsning för Bretzen och den unga festande överklassen. Och dess chefredaktör är känd för sina elakheter. Men vad döljer sig egentligen under ytan på Alex Truman? Och så har vi träffat författaren och journalisten Maria Pia Boetius som förklarar varför medierna är ett monster. Välkommen till medierna. Jag heter Peter Junggren och det är lördag den 17 mars. Programmet idag ska bland annat handla om grävande och kön, om hur kvinnor upplever att de blir tystare och om frågan om det överhuvudtaget finns manligt och kvinnligt i journalistiken. Det nya numret av grävande journalisters tidningsskop är en hård uppgörelse med manlig dominans i den granskande journalistiken. Det handlar om hur kvinnor hålls tillbaka och hur grabbigheten styr på flera håll i medievärlden. Men den allra hårdaste kritiken drabbar den granskande journalistikens flaggskepp. SVTs uppdraggranskning. Runt 20 kvinnliga journalister har intervjuats och en överväldigande majoritet av dem berättar om systematisk diskriminering. Vi har besökt Uppdraggranskning i Göteborg för att få svar på vad som pågår på redaktionerna. Och vi har talat med flera av de kvinnor som känner sig kränkta. En av dem är Ulla Dané. När jag började på Uppdraggranskning så hade jag precis vunnit Stora Journalistpriset och Guldspaden. Jag hade hur många det som helst och ett Väldigt gott självförtroende. Åtta månader senare så var jag beredd att sluta med all grävande journalistik. Jag kunde inte tänka mig att jobba på en redaktion igen. Och jag hade nästan inget självförtroende kvar. Ulla Dané började på uppdraggranskning i oktober 2004. Som framgångsrik reporter hade hon tidigare granskat bland annat Försvarsmakten och Stockholms lokaltrafik. Och arbetslusten var stor. Men på uppdraggranskning hände något.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 på Idéerna som Ulla Dané inte fick hör för på granskning tog hon med sig till Kalla Fakta. Där har de resulterat i uppmärksammade reportage, bland annat om kungens skatteplanering och ett om general Tony Stigson som ledde till att en ny förundersökning påbörjades. Ulla Dané är en av de omkring 20 kvinnliga reporter som deltagit i undersökningen som Skop, föreningen Grävande Journalisters tidning, har gjort. Det finns också de i undersökningen som säger att de trivs på redaktionen och att det inte handlar om könsdiskriminering, snarare ett hårt klimat som drabbar alla oavsett kön. En kommentar är att ibland är lätt att skylla personliga kommanden på ett större strukturellt problem. Men hos de flesta är bilden samstämmig. Det handlar om diskriminering, ett osynliggörande och förminskande av de kvinnliga medarbetarna. Under idéarbetet, i hur reportagen marknadsförs och under utvärderingsmötena efteråt. Kvinnor får dessutom lägre lön än sina manliga kollegor och flera har valt att sluta. Vad säger då uppdraggranskningsredaktionsledning? Jag åkte ner till Göteborg för att prata med projektledare Nils Hansson. Hej Sara, hej. Ja, det smala redaktionen i väst, roligaste miljö. miljön. Här har vi Micke Fanen sitter där. Han har ett eget rum. Han har eget rum. Jag vill ha kaffe. Eh, om säga, det manliga dominansen inom grävande journalistiken har ju varit väldigt påtaglig. Eh, och det har ju funnits en grabbighet i boerakfnerla kultur. Det kan man nog inte förneka att det har funnits. Och det har aldrig fallit in att, att man som, som projektledare skulle göra någonting åt en sån här grabbig stämning? Det är det jag menar så är viktigt. För det är väldigt stor risk att man blir hemmablind. Vi har diskuterat det här väldigt mycket som jag sa tidigare. Vi diskuterar det mycket nu. För det är viktigt för oss, inte minst då för mig som man, att bli medveten om att vi gör fel när vi gör fel. För risken när man blir hemmablind är att man inte ser sina egna fel. Vid desken på redaktionen i Göteborg står redaktör Kenny Adersjö. Han känner inte igen att kvinnor skulle ha blivit diskriminerade på uppdraggranskning. Jag har pratat eh, lite grann med några av mina reportrar om det. och Jag har hört att eh, några har fört fram de åsikterna. Jag hade inte den bilden att eh, 20 kvinnor som har varit på uppdraggranskning de senaste åren skulle uppleva det så. Då hade jag försökt göra mer åt det. Det tar ett tag i branschen innan man lär sig att det inte nödvändigtvis handlar om någonting personligt. Kiki Hultin är reporter med lång erfarenhet inom den grävande journalistiken. Utan att det, det sitter i väggarna, det, det finns i strukturen och, och det är ett, ett tufft journalistiskt område. Känner, känner du igen det här med att, att till exempel att säga tjejer, tjejer, saker som inte riktigt hörs och sen säger en kille samma sak och då, då uppmärksammas det? Oh ja. Hur kan det komma sig att landets tyngsta grävredaktion– –som ska granska orättvisor i samhället– –enligt så många vittnesmål själva diskriminerar? Flera av reportrarna som medierna pratat med– –säger att det handlar om bilden av den grävande journalisten. I myten om hjälten på jakt efter orättvisor är hjälten en man. Kvinnor passar helt enkelt inte in i sagan– Enligt projektledare Nils Hansson finns det även faktiska skillnader mellan kvinnor och män i förutsättningarna att utkräva ansvar och ta konfrontation. Det är framförallt eh, när det gäller just den här frågan om ansvarsutkrävande som jag har sett en eh, tydlig skillnad. Vi har diskuterat detta väldigt mycket internt i projektet och då har ju fler kvinnor än män uttryckt tvekan inför att göra det här med typen av hårdfördande ansvarsutkrävande som exempelvis innebär att man överraskar en person på deras jobb eller hoppar på en person på gatan för att få ställa de här frågorna som personen i frågan inte vill ställa upp och svara på. Och varför, vad tror du det beror på? Kanske det bottnar i någonting som har att göra med det som är det. Om man nu kan tala om typiskt manligt eller kvinnligt så tillskriver man ju män Egenskaper som detta med att vara hård för, att vara kanske aggressiv, man män i högre utsträckning än kvinnor. Och detta kanske då även återspeglas i ansvarsökrävanden. Att män är mer beredda, mer benägna att gå långt för att få svar på frågor. Men Kiki Hultin menar att det snarare kan vara just det här synsättet som förminskar grävande kvinnor. Jag tror att det kan vara en fråga om vad som är hönan och ägget. Om tjejer eh, inte förväntas slå in dörrar eller eh, rusa fram i korridorer och trycka upp makthavare mot väggen eh, så gör de det inte heller. Man kan inte ha den förutfattade meningen tycker jag. Att tjejer inte är lika bra på ansvarsutkrävande som killar är. Det är rent bullshit. En annan som är mycket kritisk till projektledare Nils Hanssons syn på könsroller är redaktören för Skop, tidningen som gjort undersökningen av uppdraggranskning. Att säga schablonartat att kvinnor är på ett visst sätt- kvinnor är mjuka eller kvinnor vill inte hävda sig- vill inte konfrontera, det är inte förenligt med lagen. För man ska ge människor möjlighet alltså som individer- inte som olika grupper. Och det är, ju, det är ju en sak som jag tycker är upprörande med- hur uppdragenskningschef uttalar sig- men även många andra grävchefer som uttalar sig- på det här Efter att medierna besökt redaktionsledningen i Göteborg får vi veta att Scoops artikel väckt stora reaktioner. Ett mejl cirkulerar internt på Uppdraggranskning där det framgår att programchefen i Göteborg beslutat att tillsätta en oberoende utredning av arbetsmiljön och att en handlingsplan ska upprättas. Enligt Ulla Dané är Uppdraggranskning en repressiv arbetsplats för alla men där kvinnor drabbas hårdast hon har erfarenhet av många tuffa redaktioner men ingen har varit som uppdraggranskning säger hon Jag har aldrig varit på en arbetsplats som liknar uppdraggranskning Jag har varit på andra arbetsplatser som varit hårda och tyckt att det varit en värdefull del av livets hårda skola Det har lite svårt att säga det mot granskning Hade det varit en hade det varit två hade det varit tre kvinnor som klagade då hade man kunnat säga att ja, men platsar inte här men det är så många. Sist hörde vi Ulla Dané. Reportrar var Sara Heiman och Martin Wiklin. Frågan är om det inom journalistiken verkligen finns någon skillnad mellan kvinnor och män. Och vilka områden man bevakar, hur man hanterar konfrontationer och utkräver ansvar. Jag träffade Eva Stenberg, reporter på Dagens Nyheter, som gräver i ämnen som militären och den organiserade brottsligheten. Och Inger Arenander, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Båda har runt 20 års erfarenhet från sina redaktioner. Och båda verkar inom det som anses vara traditionellt manliga områden. Så här reagerade de på vittnesmålen från granskning. Först hör vi Inger Arenander. Ja, det låter ju förskräckligt. Om det de beskriver är sant så som de har upplevt det så låter det ju som att det är ett hopplöst ställe att vara på, dessutom med dålig arbetsledning. Men det finns ju andra personer som vittnar om andra upplevelser så det är väldigt svårt att säga om man aldrig har varit på en arbetsplats och inte känner dem som yttrar sig i stort sett. Men den beskrivning man får är ju att de går miste om många chanser som de kunde ha haft till bra reportage. Är det någonting som du känner igen i de här vittnesmålen? Från ekoredaktionen tycker jag att jag känner inte igen någonting för min egen del. Jag tycker att jag har haft det väldigt enkelt där på det sättet. Jag har inte känt mig diskriminerad som kvinna. Däremot så kan man ju känna igen från ekoredaktionen och från andra ställen relationer mellan man och kvinna. Av typen att man blir avbruten när man talar om någonting. Eller att man säger någonting som ingen hör för en man säger det strax därpå. Eller... Att den man frågar hörde inte vad man frågade för en man frågar samma sak och sånt. Det kan man ju känna igen från ekoredaktionen eller från ett middagsbord eller från en intervjusituation eller vad som helst. Jo, och du Eva? Jag tycker det är oerhört bra att Skop har gjort den här granskningen. Den har jag ju läst förut om polisen och försvarsmakten och när vi granskar myndigheter. Men det är sällan som någon har modet att också granska de egna och granska samma strukturer inom journalistiken som vi ser i resten av samhället. Och det är klart att de finns. Även om jag lyckligtvis inte heller känner igen mig i den beskrivning som finns. Jag upplever inte... Att det är så på dagens nyheter. Även om jag också har varit med om att man ofta blir avbruten eller inte hör när man kommer ut, så är det inte så att, att, att situationen på minsta sätt påminner om den som, som uppdragsgranskningskvinnliga medarbetare vittnar om på dagens nyheter. Men samtidigt finns det då en bild av den granskande journalistiken som utav granskning står för mycket som är tuff match och man sparkar in dörrar, man ställer till svars, man ger sig inte. Finns det där någon skillnad i förutsättningar mellan kvinnor och män? En ett av de tuffaste granskningsjobben som har gjort på de senaste åren, det är väl de. Reportage Evin Rubar har gjort med dold mikrofon. Både där hon granskade radikalfeminismen och när hon granskade muslimska friskolor. Och hon är mig vet, en liten kvinna så jag har lite svårt att, att se några sådana skillnader. Utan det har väl att göra med personer och det har väl att göra med ämnesval. Det finns ju ingen anledning att, att använda dolda mikrofoner eller sparka in dörrar om, om det finns en annan arbetsmetod som är mer relevant och där man inte behöver använda... Eh, lika kontroversiella medel, så att säga. Varför ska man sparka in en dörr om man inte måste? Men om man nu vill ha den här konfrontationen, om man vill ha ett ordentligt ansvarsutkrävande där man förföljer de ansvariga nästan in i absurdum. Eh, är det någon nackdel för kvinnor på de här granskande redaktionerna i så fall? Jag tror att det handlar om individer där också, och det handlar om ämnesval. Det är ingen som använder de medlen om de inte behövs så att säga. Och behövs de tror jag inte det är någon skillnad när det gäller kvinnor och män. Jag menar det finns ju någon slags romantiserad bild då av den skjutjärnsjournalisten. Och där man verkligen ska nita folk för att få reda på någonting. Och det kanske krävs i vissa fall, men vad jag menar är att den granskande journalistiken, det som är intressant är väl resultatet av den. Vad får vi veta som vi annars inte skulle ha fått veta? Och det är ju inte säkert att det är den bästa metoden då att använda den som du kallar grabbig då. Och underförstått att kvinnor inte vill vara otrevliga ungefär, om jag sammanfattar bilden av det här. Då, att kvinnor inte skulle vilja ställa någon till svar som det innebär att man är tvungen att rycka upp dörrar och så vidare. Sist hörde vi Inger Arenander. Inrikespolitisk kommentator på Ekot. Och nu några av veckans medienyheter. Kalla fakta-reporten Fridolin som nyligen gjort två granskande reportage om den svenska militärens insatser i Afghanistan har fram till januari i år suttit i Svenska Afghanistankommitténs styrelse. Det har fått flera medarbetare på TV4 att reagera enligt källor till medierna. Som styrelseledamot har Fridolin, som också nyligen var riksdagsledamot för Miljöpartiet, sagt att man aldrig får ställa upp på åtgärder som riskerar att förvandla landet till en krutdurk. Men Kalla Faktas chef Fredrik Lundberg ser inga problem. Det hade varit ett betydligt större problem om det hade varit en organisation som var antimilitaristisk eller extrem på något sätt. Det är inte bara på Sveriges Radio det stormar. I Danmark ställdes radions nyhetsändningar in i veckan när journalisterna på radiokanalen P4 på Östgylland gick ut i en vild strejk mot sparplaner och avskedanden. Och så fortsätter diskussionen om det svenska pressstödet. Bonnier är i ett brev till regeringen kritiska till att tidningsföretag inte tillfrågats i rapporten om pressstödets marknadskonsekvenser. Stureplan och Gringo är två tidningar som är varandras motsatser. Den ena vänder sig till Brättsen kring Stureplan i Stockholm och den andra till vad de själva kallar Blattar i förorterna. Men det finns också överraskande många likheter. Båda är framgångssagor som startade för ungefär två år sedan. Båda driver med fördomar, båda provocerar och båda har skickligt byggt upp en identitet som bygger på schabloner. Vi har gjort porträtt på de här motpolerna och tvillingskälarna. Först ut är Stureplan och den hårt slående chefredaktören Alex Schulman. Jävligt mycket champagne, krystall överallt, och sprutar. Vi köper en jävla löjrom och rysk kaviar, äter hummer och andra dyra delikatesser. För en utomstående läsare av tidningen Stureplan så är det lätt att tro att den vänder sig till just de här bratsen. De med hur mycket pengar som helst som har rosa skjorta och backslick. De som köper mäklar, brickor och champagne inne på köket eller Sturekompaniet. De som helst dansar till jurodisco eller annan så kallad Svenne musik, Och så har de hus i Sant på Sandhamn samt i St. Anton utan att egentligen jobba. Men riktigt så enkelt är det inte. Alex Scholman provocerar nämligen i alla läger. De tycker att det är väldigt irriterande att jag kommer från Farsta och ska vara någon slags frontfigur för Sturplan, deras hem. Så ofta så skriver de så här, din lilla Farsta tattare, stick hem till förorten, och dra åt helvete. För det där stör de jättemycket, att någon som inte föddes på Strandvägen nu sitter som frontperson för Sturplan. På Sturegatan 4, precis på Stureplan i princip, sitter redaktionen för tidningen Stureplan, för sajten Stureplan.se och numera också Stureplans tv. Det har blivit en hel liten industri. Den glansiga tidningen Stureplan med glamourmodeller på framsidan, bizarrt lyxiga resmålsreportage och prylar i som få har råd att ens titta på, bygger myten om plan överklass och överflöd. Men vi vrider ju till det ganska mycket. Som jag tänker så kan man överraska genom att vara nästan eh, oförskämt exklusiv. Därför att om man överdriver det ex exklusiva, eh, då så blir det humor i det. Och då blir det en, en, en ganska bizarr twist på hela, hela produkten. Skulle du köpa den? Ehm... Om jag inte hade någonting med det här att göra överhuvudtaget. Mm. Nej, det skulle jag inte göra. Jag skulle nog eh, behöva bli påminn om att den fanns flera gånger om i alla fall mm. när jag köpte den. Ja men det handlar ju om att man måste ha en distans till det. För att om jag vore en person som verkligen älskade Stureplan då skulle det bli en platt produkt. Eh, får, kan jag få beställa på allvar? För de som följer Alex Schulmans blogg, eller dagbok som han väljer att kalla den, så blir man snart bekant med Le Café var, i Sturegallerian. Men du kan väl prata om det i alla fall? Ett café som Alex Schulman tycker borde ge honom gratis kaffe, men som han bara får rabatt på. Det här är bara en av grejerna som han brukar alliera, över. Hans flickväns vikt i en annan. Och som läsare så undrar man ändå ibland, är han på riktigt? Elak är ju det är, ju, det är mitt grunddrag. Elakheten den finns ju där. Och det beror ju mest på att om man ska skriva en text, det vet nog många också, att då är det så otroligt mycket enklare att vara elak än att vara, än att vara snäll. Den konservativa vänsten hos insida försvasar sig över andra saker. Hur han driver med svältande barn i Afrika. Hur kan han? Men vad tänker du när du läser, liksom, om du läser den här texten? Ja, det är en text, en krönika om Samer. Jag minns den här texten för att jag skrev den först och, och då fick jag ett mejl tillbaka där de skrev den här texten är helt opublicerbar. Den består ju bara om, om dina eh, totalt felaktiga och ganska eh, obehagliga eh, fördomar om, om samerna. Eh, och då fick jag göra om hela upplägget och säga att ja, här sitter jag och skäms för att jag har de här fördomarna. Och de stämmer ju inte alls men i alla fall så här låter de. Och sen så, sen så kom det då en fruktansvärd drapa om, om samer, om hur, hur de jobbade där uppe med renar och så sådär. Och sen så avslutar jag med att skriva att det här är ju helt felaktigt. Usch vad, hems vad hemska jag är som känner så här. Men från början så var det ju mycket, mycket, mycket hårdare. Och det hade ju kunnat bli en, en riktig snackis. Nu blev det bara en liten pysning. Det var väldigt ett synd kan jag tycka. Men skäms du då? Eh, nej, det är det jag inte gör. Utan det var ju det som jag blev tvingad att skriva. Jag skäms ju inte alls. Jag tycker det var ju väldigt roligt skrivet om samer om jag Alltså om jag får säga det själv. Jag tyckte det var ganska kul alltså. Hur snäll är du? Jag är väldigt snäll. Alltså väldigt, väldigt snäll. En annan sak som utmärker både Alex Schulmans mediepersona och konceptet Stureplan är den ganska fördomsfulla och väldigt onyanserade bilden av överklass- och störeplanslivet som presenteras. Det finns liksom inte plats för gråzoner eller luddighet. Det är supertydligt och på det viset väldigt lätt att förstå och lätt att ta till sig. Någonting som kanske är nödvändigt i ett överbelamrat medielandskap. För att överhuvudtaget höra så gäller det verkligen att vara tydlig i det man tycker. Och ett tydligt budskap. Och det är samma sak i min roll. Jag måste också vara extremt tydlig för att överhuvudtaget kunna nå fram till någon. Men längtar du aldrig efter att få göra någonting som är lite mer nyanserat? Jo, absolut. Det är klart att jag gör det. Jag, jag eh, känner ju någonstans att det är eh, lite så sådär smått... Eh, hela den här styrplansgrejen, eh, men den är samtidigt så oerhört intressant och tacksam att jobba med att jag, jag blundar för för, för den här, den här, det här fördumande för att kunna, för att kunna jobba vidare här Reporter var Tove Leffler och nästa vecka så träffar vi Gringos chefredaktör Sanjar Adami Författaren och journalisten Maria Pia Boetius kommer nu med sin nya bok Mediatan. En som hon själv säger, våldsam uppgörelse med medievärlden. Där hon talar om medierna som ett Matrix. En låtsas värld som döljer det som är äkta och bara berättar maktens berättelser. Martin Wiklin tog bussen till Lidingö för att träffa Maria Pia Boetius och höra mer om kampen mot Matrix. <tjär> Tjärna. Tjärna. Tjärna. Tjärna. Viklin! Wiklin! Tack. Maria Pia Boetius har just kommit med sin nya bok, Mediatan. En, som hon själv säger, våldsam uppgörelse med dagens medier. Jag är här för att prata med henne om den medial opposition som hon bedrivit de senaste åren. Och om vad en grotesk egentligen är. Här har vi tjejer på väggarna. Bland annat? Och vilka är de här? Det är du. I hallen hänger fotografier på poeter och revolutionärer, nästan alla män. Skit på det! Men du, det där känner jag, med det? Och lite längre fram, en boxboll i en varg från taket. Brukar du boxa på den? nej då. När jag sitter och jobbar så går jag upp och sparkar För då blir man, du vet om du sitter och skriver då blir alldeles. Och så går man upp och sparkar Mediatan handlar om mediedrottningen Barcelona Brask som nu är döende och börjat skärskåda sin journalistiska gärning. Hon inser att medierna är som The Matrix där maskiner tagit över världen och människorna lever i en låtsasvärld som döljer allt som är äkta och sveper in oss i ett gigantiskt ludd av Robinson Sopor, ideologisk indoktrinering och sportskorreklam. Liksom i Matrix så har vår tidsmedie blivit en del av våra kroppar. Filmen Matrix är kanske den allra bästa metaforen för vad medierna gör nu. Och att det är läsarna, lyssnarna och tittarna som varje gång de sätter sig vid tvn eller börjar läsa gratistidningen eller vad de gör, så går de in i Matrix. Och det mest otroliga är de nya siffrorna från US Census Bureau den har mätt amerikansk livsstil sedan 1870-talet. Alltså det är djupt prestigefyllt. Senaste siffran visade att amerikanerna i medeltal tillbringar per år 3518 timmar med att konsumera medier. I rena tal blir det fem månader all vaken tid av årets tolv. Och det låter ju helt vansinnigt. Alltså vi lever i en... Inuti ett matrix, vi lever konsumerande medier, vi lever ockuperade i våra hjärnor, utsatta för en indoktrineringsapparat utan like i världshistorien. Om detta borde vi tala dygnet runt. Det här mediata, som du kallar det, eller matrix för att använda den metaforen, finns det en, en högre, ett högre mål som ligger bakom den här utvecklingen? Det är alltså samma slags krafter som äger, styr och profiterar på medierna i världen. Och det är en lärning av alltså det näringslivet eller storföretagsamheten eller storfinansen som äger nästan alla medier och därmed äger berättelsen om världen. Jag tycker att hela världen borde resa sig upp och säga nu, befria våra sinnen från maktens berättelser. Nu gör vi oss fria. Nu skapar vi nya berättelser som inte kommer uppifrån och ockuperar oss. Barcelona Brask börjar ställa sig frågor om hur den berättelse vi alla lever i egentligen ser ut. Vem är det som berättar och hur kommer det sig att makten vill ge oss just den här versionen? Barcelona inser nu att hon är och alltid har varit en av maktens duktiga berättare. Och att det är just det som skapat hennes framgångar. Och journalisterna som sliter i mediefabrikerna- ja, de är, även om de inte alltid är medvetna om det- duktiga i sitt flit att föra ut maktens historia. Det sker genom den så kallade grotesken. En slags autopilot som varje journalist har- och som funkar som en sorteringsmaskin. Det är grotesken i mig som styr mig i mötet med Maria Pia- det är grotesken som klipper och klistrar för att forma min historia. Du, du kopplar på din grotesk och sen så redigerar, redigerar du eh, intervjun efter hur du vill att jag ska framstå. Det är ju en del av censuren. Det kommer från Dan Rather som sa att eh, de amerikanska journalisterna efter 9-11 har uppfört sig fasansfullt. Men det allra värsta är, sa han, att det är inte presidenten och inte chefreaktören, och inte tv-ägarna som har sagt åt dem. Det är de själva som har censurerat sig. Och då såg jag det innersta. Det behövs inga censurdepartement i de demokratiska länderna. Ingen marknadscensur. Ingen statlig censur. Det är vi journalister som är utbildade till censuren. Men hur menar du då rent konkret? Du menar att jag nu går hem och klipper den här intervjun- och då kommer jag välja vad jag tycker var mest intressant i vad du sa. Inte det du tycker var mest intressant i det du säger. Men det är väl ganska naturligt att det är så? Du kommer att klippa det så att det blir mediemässigt. Och mediemässigt är det samma som att eftersom du har det jobb du har och eftersom Sveriges Radio har godkänt dig som mediegranskare så är du redan inbäddad i medievärlden. Och du kommer att göra en mediemässig tolkning av det jag har att säga. Det var alltså Martin Miklin som hade träffat Maria Pia Boetzius Och hur grotesken i honom styrde reportaget fick ni alltså nu en chans att höra själva. Och den som vill veta mer om Maria Pia Boetzius bok Mediatan kan lyssna på programmet publicerat nästa lördag. Medierna är slut. Och om ni som lyssnat vill komma med synpunkter eller tips så är ni varmt välkomna att höra av er. Till exempel på mailen medierna Nästa lördag är vi tillbaka igen. Lyssna gärna då. Medierna görs av tredje statsmakten Media AB.